Утім, ментальна розфокусованість Прунського була видовищем оманливим. Прунський розумів все кришталево ясно. Він уже бачив свою далечінь, яка в цей день відкрилась йому із незвичною повнотою. «Люди оточили себе непотребом, пора вилазити з цього», – сформулював Прунський у голос. «Про що ви говорите?» Звом пив Дабл Декер, якому вже набридло називати цього відморозка на ви. «Мені потрібна частина ваших грошей, отриманих у моєму видавництві, завдяки мені. Я пропхав ваш рукопис, просто щоб зробити приємне сюзі. Тепер мій рахунок заблокований. Я на грані смерті. Якщо хочете всі гроші ваші, але я їду з вами». Даблдекер, і будемо нати, голову Даблдекеру вирішили забентувати радше заради конспірації. На метро вони дістались до першого ліпшого автосалону. Грошей Прунського вистачало б на пристойну машину, але він зробив досить несподіваний вибір помаранчевий хортус, що зовні нагадував плаский черевик. Цю марку рекламували як узірець елегантності. За кермо сівся Даблдекер. «Потворнішої машини я у житті не бачив», – признався він, розганяючи швидкість. «Не нам перебирати Дабі», – насупився Прунський. Даблдекер відзначив оте «зменшувальне Дабі» у устах Прунського – так, він уже не той грізний директор видавництва, він просто Дабі. Він ніхто. І доведеться з цим миритись. Сюзі вмостились на задньому сидінні. Знову її кудись везли. Знову рух, течія, якою вона не керує. Вона заснула, заколисана м'яким похитуванням Хортуса. Прунський крутив радіонастройку у пошуках якогось порнофольку але напоровся на випуск новин з бадюрим голосом ведучої Дулі Макрохлі. Ранку на набережній каналу згорів ретро-джип Land Cruiser. Імовірно, що автомобіль було спалено вогнеметом. Власник авта – директор одного із столичних видавництв Дабл Декер. За версією поліції, під час вибуху він сидів за кермом. Це підтверджують згорілі рештки людського тіла на передньому сидінні. У машині також виявлено попіл від пір'я. Останнім часом Даблдекер не розлучався із улюбленим папугою. Звістка про власну смерть не сильно вразила Даблдекера. З одного боку, значить, мертвяком в цій ситуації велике полегшення. Люди... Куклуса третього вважають, що перетворили його на попіл, а поліцеї, як завжди, надто ліниві і малограмотні, щоб докопуватись істини, проводити експертизи, розслідування. Гонитва завершується, головне – ніде не засвітитися. Але осад від новини залишився. Осад стиснув йому горло. І що тепер? Все життя ховатися? Підтримувати імідж небіжчика. Гонитва завершується, але утечу треба продовжувати. Він загальмував, схопив голову в руки, сіпалося ліве ухо. Жирова сорочка танула на ньому, розпускаючи задушливий аромат конвалії. Дабі, я вітаю тебе у царстві мертвих. Ти так файно пахнеш тепер, гузливо завівся Прунський. А хто згорів за кермом джипа, між іншим? Дистриб'ютор жирових тканин. Армада переступила поріг їхньої з даблдекером квартири і тільки тут дозволила собі впасти і заривти. Шлюбне ложе було порожнє, як клітка безталанного раклуші. Вранці люди куклуса третього принесли їй свіжий прах чоловіка. Вони на швидку руч згребли із прогорілою наскрізь машини жменю того, що ймовірно було рештками видавця. Звісно, це не був увесь він, та й до праху могло домішатися шкіряне водійське крісло, обшивка і так далі. Попіл був переданий армадію у фігурній урні.